Най-малката любов. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 15 ноември 1933 г. в София. Добрата молитва. Четоха се темите ползата от четните и нечетните числа. Песента Вначало без словото. Изобщо хората лесно се изразяват за нещата и който знае и който не знае. Често се говори за добър и за лош човек. По какво се отличават добрият и лошият човек? Има една тънка разлика между добрия и лошия човек. Лошият човек има някои тънки черти, по които се отличава, но и добрият има също така външни черти, по които се отличава. Например, в тялото си и двамата имат някои отличителни черти. За пример, всяко нещо, което не е съобразно с нашите възгледи и което ние не желаем, Наричаме лошо. И всеки човек, който работи против нашия интерес, ние наричаме лош човек. В една разбойническа банда, всеки от нейните хора, който се осмели да се обяви в несъгласие с тях по нещо, те го наричат вече престъпник. И при това същата тази банда, според законите на държавата, са осъдени на смъртно наказание. Тази банда е осъдена сама на смърт, а тя от своя страна осъжда на смърт всеки едно го от тях, който смее да се обяви против нея. Това отношение хората във възгледите си често мязат на тази банда. Също така и възгледите на държавата. Толкова се прави по отношение на човечеството, колкото тази банда към държавата. Темата, която днес имахте за четните и нечетните числа е цяла наука. Да се пише както попадне, това значи да не се знае. Вие не разбирате какво нещо са четните и какво нечетните числа. При четните числа трябва да се изучават хората. При нечетните числа пък се определят нещастията на човек. Ако имате 13 000 лева златни пари, какво нещастие има в тези пари? Или ако имате 130 хиляди или 130 милиона пари, левове, какво нещастие има в тези пари? Вие казвате, че нечетните числа носят нещастие за човек. Питам, ако имате да давате 10 000 или 100 хиляди лева, какво щастие има в това? Тия числа са понечетни, но. Де се тяхното щастие. Да се говори така, то е все едно, когато някой казва за себе си, че е праведен човек. Този човек още не знае какво нещо е правдата. Друг пък казва, че е учен човек. Какво нещо представлява ученият? В този смисъл, когато искате да научите нещо основно, вие трябва да излизате от нищите отношения, да дойдете до отношенията на божествения свят. Божественото съзнание има само онзи човек, о когото никога не се заражда каквато и да е отрицателна мисъл да направи вреда някому и той не желая да направи вреда нито на себе си, нито на другите. Често хората се съмняват. По сто пъти на ден се съмняват за едно или друго. Какво нещо е четните и нечетните числа? Какви четни и нечетни числа имаш? Някои учени казват, че в кръвта на човека се съдържат разни материали. Какво нещо е материята? Материализмът е дълбока наук. Материалистите поддържат, че материята съществува, а други отричат съществуването на материята. Някои казват, че всичко е сила. Какви ли не теории съществуват за силата и за материята? Някои учени даже не знаят какво отношение има между силата и материята. Някои казват, че материята е импресирана сила, а други казват, че материята се намира в кинетично състояние. Какво нещо е материята и какво е силата? Това, с което можеш да се облечеш в даден случай или това, което носиш със себе си, той е материя в най-простата форма. А силата е това, с което се движиш напред. И това, което може да вземе дрехата ти и да я тури отгоре ти. Едното е видимо, а другото е невидимо. Едното е в покой, а другото е в движение. Значи, щом си в покой? Ти си в материалния свят. Щом си в движение, ти си в света на силите. Това е по отношение на живота, а животът не е нито материя, нито сила. Как ще разберете това нещо? Сега вие искате да проникнете в същината на живота, но такава същина която да отделите от материята или от силата, не съществува. Ти не можеш да отделиш живото от тялото си, от себе си. Щом отделиш живото от тялото си, то тялото е вече в покой. Щом днесеш живот в тялото, това тяло е вече в движение. Сега, в каква посока ти ще тръгнеш и как ще вървиш? Допусни, че ти имаш да вземаш пари от някъде. Два начина има, по които ти можеш да вземеш парите. Или този, който има да ти дава сам, ще дойде при теб и ще ти донесе парите. Този е най-добрия начин. Или пък ти ще отидеш при него да си искаш парите. Този е най-неприятният начин. Това е само за изяснение на нещата, когато имате взимания и давания на пари. Това определя едно право отношение. Онзи, който има нужда от пари, то трябва да отиде при банкера да си вземе парите. Това е правото отношение. Това е естественото отношение. И после, когато дойде да се плаща, онзи, който е взел парите, той трябва да отиде да ги занесе. Сега ще направя едно уподобление. Онзи, който иска да пие вода, той трябва да отиде на чешмата да напълни стомната. Ако на тебе ти се пие вода, а чакаш другите да отидат и да ти донесат в стомната вода, това не е право отношение. Това е право, но за самия тебе и няма да се мине много време, ти ще дойде стълкновение с себе си. Ти изпиваш водата в стомната и викаш слугата си Иван да отиде на чешмата и да ти донесе вода. Какво ще бъде твоето положение, когато един ден Иван го няма? Ти ще викаш и ще се чудиш, защо го няма Иван. Казвам, защо пък да е Иван при теб? Ти не си онзи Иван, когато викаш. Иди вместо него за вода и пи колкото искаш. Сега ние прекарваме тия възгледи навсякъде в живота. Ние очакваме да се уреди света, че и нашия живот да се уреди. Така и за Бога имаме криво понятие. Казвам. Господ това ще даде. Той ще оправи работите. Вярно. Господ всичко дава, но има едно криво схващане на тази идея. Ти си син на един богат човек. Следваш в странство и пишеш на баща си. Татко, изпрати ми 5000 лева, че ми трябват. Бащата изпраща 5000 лева. На втория месец пак искаш 5000 лева. Десет месеца по 5000 лева, това са 50 000 лева. Ако учиш, както иде, да но ти вземаш тия пари и ходиш по театри, по концерти, по любовни работи на своето сърце, ядеш и пиеш с другари. И най-после баща ти пише. Синко, толкова време вече как следваш по медицина? Никакви изпити не държиш. Ти пишеш на баща си, че имаш някакви нужди, но всъщност никакви нужди нямаш. Всичко това е привидно. Най-после баща ти престава да ти изпраща пари. Отказва се да те поддържа и тогава ти започваш да говориш за него, че е безтъвестен, че не влиза в положението ти, че е лош. Какво е постигнал този син, след като баща му толкова години го е поддържал в странство? Нищо не е постигнал. В края на кращата и бащата се е разочаровал, и синът нищо не е направил. Като наблюдавам живота ви, аз виждам и между вас такива постъпки. И млади и стари, постъпвате така, че аз се срамувам от вашето поведение. До сега не съм срещал нито един от вас, комуто, като се каже нещо, да се замисли поне няколко часа, да седи на едно място и да помисли върху това, което съм му говорил. Той казва, аз вярвам в Бога. Какво вярва в Бога? Той е най-големия простак, а казва, че вярва в Бога. Каква вяра е тази? Ти вярваш в Бога, оставаш на най-възвишеното същество, то да разреши даден въпрос заради тебе. Ти имаш да даваш пари някого, ако изнасилваш. Ти оставаш на съдията да разреши въпроса и намираш, че съдията е праведен само тогава, когато той реши делото в твоя полза. Ти казваш, много умен е този съдия. Умен е, разбира се, но спрямо тебе. Че спрямо другия не е справедлив, ти не искаш да знаеш. Може ли този съдия да бъде справедлив спрямо двамата, които спорят заедно и също има. Когато двама души се съдят при един съдия на Земята, и двамата са лоши. Казвам сега като изучавате окултните науки, вие виждате разни научни въпроси, които се разглеждат по различен начин. Някой се разглежда от теософско гледище, други се разглеждат от окултно гледище. И теософи, и окултисти казват. Това са теософи, а другите казват, това са окултисти. Казвам. Това са възгледи на хората, обаче има едно право в света, което объединява всички форми. Всички религии според мене са външните форми на едно учение, което се изявява по един или друг начин, но това, което обединява хората, което дава сила, вие никъде няма да го намерите. Някой казва, вие държите учителя, той всичко може. Ще ме държат, но лъжите се. Той нищо няма да даде, или по-право, вие нищо не можете да приемете. Това е гонене на вятъра. Да се каже така, то значи да не мисли човек. Казвате. Да държим Христа и да не се боим. Че как ще го държите? Ще направиш един неразумен дълг и след това ще отидеш да кажеш Господи, плати ми сега дълговете. Или ще направиш една погрешка и после ще кажеш Извини ме Господи, втори път няма да греша. После пак ще направиш същата погрешка и пак ще искаш извинение. Това е едно криво разбиране. Та да казвам, понякога аз се срамувам от вас, а някога се срамувам и от себе си, че съм учител на такива ученици. Казвам си, ако знаех, че са толкова неспособни, кръкът ми не би стъпил тук. От мое гледище, след като съм ви учил 10-30 години и нищо ли сте научили, какво сте придобили вие? Какво съм придобил аз? Вие сега се занимавате с въпроси, които не трябва да ви занимават. Отде е дошъл учителят? Каква е неговата задача? Вие чувъркате тези въпроси, както когато някой се интересува, защо някоя му е толкова красива. От е съм дошъл? Отдето идвате и вие. Това е много лесно. Отде идвам? Идвам от един извор. Щом знаете това, вие трябва да имате предвид, че имате отношение към този извор. Щом имате отношение към този извор, вие не трябва да го мътите. Значи, аз съм важен за вас до толкова, доколкото мога да услужа на вашите интереси. Тогава, ако и аз казах същото, ще излезе, че и вие сте ми нужни толкова, доколкото сте полезни за моите интереси. Какво се разрешава по този начин? Това не е ли учението на света? Един банкер е важен за един клиент до толкова, доколкото той може да вземе от него пари на заем. А клиентът е важен за заемодавеца до толкова, доколкото първият може да му услужи във време на нужда. И това не е лошо. Но трябва едно разрешение на съществените въпроси. Това са отношения... На интереси. Аз имам един такъв ученик от нишето царство, който е много ревностен. Всяка сутрин дохожда при мене и ми казва, Учителю, ти си много добър. Той ходи, ходи надалеч с мене, мяка подире ми, много ме обича. Но защо? Защото му давам сиренце, кашкавал, баница, оставям го да скача на стола, но щом не му дам нещо, а го потупвам, не ходи вече с мене. Аз често изучавам естеството му. Понякога го гледам право в очите и той ми казва. Какво от това, че съм изял малко сиренце или кашкавал? Аз ям по-малко, а ти ядеш повече, затова не заслужавам никакъв бой. Според неговото съзнание той намира, че постъпката ми по отношение на него не е права. Аз намирам, че постъпката ми е права, но не трябва да го изкушавам. Ако сиренето е на масата, той не се качва там. Но ако силенето е на някое малко сточи, той там не издържа вече. Сега аз правя една аналогия. И във вашето съзнание има такива отношения, които трябва да разрешите. Вие трябва да минете една фаза по-напред, за да дойде в вас онова вътрешно спокойствие. Понеже ние имаме отношение към цялото, имаме и отношение към Бога. Ние не сме се събрали да служим на себе си. Да служим на себе си, това е вреда на нещата. Органите на един организъм си услужват едни на други. Всички органи имат отношение към цялото, като към цяло. Очите имат отношение към тялото – ушите, ръцете, краката. Следователно, и ние всички имаме отношение към Бога, като към цяло. Най-мъчното нещо е да установи човек ти отношение, да почне да разбира какво нещо е волята Божия в дадения случай. Има една сестра тук която иска да й се говори много меко. Права е тя. Но аз някога е слушам, че тя по отношение на другите не постъпва така както иска към нея да постъпват. Така иска всеки човек, но и той трябва да бъде мек, трябва да бъде внимателен към другите. Аз разглеждам този въпрос друго яче. Защото ако вие искате да постъпват добре само по отношение на вас, този въпрос е вече разрешен света. Ако искаш хората да постъпват добре с теб, гледай да не бъдеш си и да си уредиш работите добре. Да имаш къща, да е добре наредена, че да нямаш нужда от никого. Не оставяй времето да оправи работите. Ако можеш ти сам да ги оправиш, оправи ги. Ако оставиш хората да ти уредят работите, ще кажеш после. Какво мислих, какво излезе. После ще съжаляваш. Няма какво да мислиш. Сам ще уредиш работите си. Нищо повече. Сега на другия въпрос. Могат ли всички хора да бъдат богати? Всички хора не могат да бъдат богати. Второто положение. За да те почитат хората, ти трябва да бъдеш здрав, да бъдеш умен, да бъдеш добър. Ако нямаш тези качества, тогава и отношенията на хората към тебе няма да бъдат такива, каквито ти искаш. Сега да обясня деседи едно от противоречията. Ти си гладен. Три деня не си ял. В тебе гладът говори и ти казваш. Искам да ям нещо, каквото и да е. Слагаме едно хубаво ядене и казвам Тук има едно ядене, което е останало от няколко дена. Каквото и да е, трябва да се яде. Ще ям. Почакай малко, сега се пече една прясна пита с малко сиренце. Не, нямам време. Не, че не мога да търпя, но време няма. Както искаш. Тогава той се наяде и след половин час коремът го заболява. Става му лошо и той трябва да вземе рициново масло. После трябва да пие топла вода. Тогава той казва. Зле направих. Питам. Ако и вие възприемете една лоша мисъл или едно лошо чувство, това не е ли едно лошо ядене? В даден случай ти си гладен и мислиш как да разрешиш известен въпрос. Та сега в гласа на всинца ви липсва едно нещо. Ще ви дам едно правило и който не изпълни това правило, нека си носи последствията. Който не го изпълни, той ще си носи последствията. Аз съм ви казвал и друг път. Не искам да ме занимавате с вашите глупости, нито да ги нося. Аз не искам да нося и вашите престъпления, вашите лоши мисли и вашите лоши чувства. Вие трябва да се определите. Сега вие се намирате в една област, която няма да ви изведе на никъде. Това е един лъжлив път. На мнозина съм казва Не говорете нищо зло. Не говорете и добро за мене, докато не сте го проучили. Нито пък аз ще говоря зло за вас, нито пък добро, докато не съм го проучил. Ако има нещо, което си научил и си ущетен, ела да ми го кажеш. Но неща, които не са проверени, не ги говорете. Научете се да говорите само проверени неща. Някога казвате. Така каза учителят и свършена работа. Че имало е онзи свят. Провери това. Че баба ти или дядо ти казали това, ти трябва да го провериш. Провери това за себе си. Може да ти каже някой, че този салон има 10 врати? Не. Две врати има нашия салон. Колко прозорци има нашия салон? Вие не знаете това. Всяко нещо, което говорите, трябва да го проверявате. Казвате. Отличен салон е това. Много картини има. Колко картини има нашия салон? И това не знаете. Ето, ние имаме два модела Христа. Вие ходите в пътя според този Христос, който е теософски образ. Той е прероден Христос, който е живял някога и сега пак се е преродил. Той и сега живее на земята и е позволил да му нарисуват образа. Ние вземаме тези картини като образи. Единият представлява болния човек, а другият – здравият. Но нито единият е Христос, нито другият. Вие трябва да имате Христа вътре в себе си като образ. За вас Христос трябва да бъде като един банкер, който всякога ви кредитира, от когато всякога вземате пари. Такива трябва да бъдат отношенията ви – вие всякога можете да вземате нещо. Този банкер ви дава с възможно най-малки лихви по 4 на 100. Сега, като ви говоря по този начин, вие може да си кажете: Нима нямаме знание. Вие трябва да имате една статистика, според която да изучавате въпроса на четните и на нечетните числа. Вие още не сте изучавали исторически кога се е родил Христос, нито знаете кога се е родил апостол Павел, апостол Петър, но точно да знаете годината, месеца, деня, часа и минутата. И тогава, според законите на астрологията, която физиологически описва човека да правите своите гадания. Още от едно време астрологията се е изчитала наука, която е гадайла според съчетанието на звездите. Под думата звезди се разбира отношение, връзка с разумни същества. И при това астролозите са деляли звездите на такива от първа, втора, трета, четвърта, пета, 16 величина. На степени са ги ли делили? После отношенията на човека към Луната и към Слънцето, това са два фактора, два светли ума, с които той е свързан. Слънцето е свързано с Духа, а Луната с материята. И следователно, човек по този начин ще види какво е неговото отношение към духа и към материята, които действат в самия него. Най-първо ще ги разглеждате като форми, оформени в мисли, желания и постъпки. За пример. Човек има желание да живее. Първо той ще види какво е отношението на месечината и на звездите и на слънцето към него. След това той ще види какво е отношението на другите живи тела около него, всички тия, които го окружават. Всички тия неща трябва да вземете в съображение. Това не е лесна работа. Сега всички вие се намирате в един установен свят. Ражда ви се един син и вие искате от сина си това, което той не може да направи за вас. И в религиозно отношение всичките сте на еднаква степен на развитие. Аз ви считам като хора, като ученици на една школа, но не и като хора убедени, хора, които имат вяра. За мнозина от вас се изискват две, три или четири прераждания още, за да разберете това, което сега ви говоря и да разберете как трябва да постъпвате. За пример, представете си, че сте дали някому 200 000 лева, които той изял и не може да ви ги върне. И след всичко това да кажете нищо. Такава е волята Божия. Кълцина могат да кажат така. Напротив, вие ще започнете да се оплаквате и да казвате цял живот употребих, докато спечели тия пари и сега не мога да си ги получа. Пита. Кой ви накара да дадете тези пари на този човек? Вашата мисъл да му услужите не беше ли корисна? Или вие завързвате приятелство с един човек, но с цел да ви улесни той в някои работи, а не за да им го имате за приятел? Хубаво и това. Но тази идея не води към добро. Приятелството трябва да почива на три допирни точки. Вие трябва да сте имали връзка с този човек в миналото, в настоящето и в бъдещето. Значи една връзка трябва да бъде на физическия свят, другата на духовния, а третата – божествения свят. Или за да се поддържа вашето приятелство, необходими са едновременно три разумни същества. Приятелството почива на известни чувства. Ако имате един приятел, той всякога трябва да бъде на вашите услуги, но и вие не трябва да злоупотребявате с добрината на вашия приятел, понеже с това ще усъкатите вашите отношения. Вие можете да усъкатите приятелските си отношения, както можете да усъкатите една стомна, с която си носите вода. Тук я е блъснете, там я е блъснете и един ден тя се щупи и не може да ви слуши. По този начин може да се изменят и външните форми на приятелството. Допуснете, че имате един добър приятел, когато отивате на екскурзия. И по невнимание вие ставате причина той да си изчупи кръга. Аз съм ви давал ред примери да видите какво значи да се развалят приятелските отношения между хората. Ще ви дам един пример, който се случва в Алпите някъде. Една мума пътува пътова из Алпите с един добър свой приятел, който я обичал. По едно време на едно много опасно място, тя вижда една от най-хубавите алпийски цветя, Еделвайс, и казва на своя приятел. Искам да ми откъснеш една от... едно от тези цветя и да ми го дадеш, за да ми докажеш, че ме обичаш. Той отива на това място да откъсне Еделвайса с риск на живота си. И като успял благополучно да откъсне цветето, предлага го на момата като и казва – Вземи това цвете, само то ще ти остане от мене. Той казал с богом на момата и повече не се е върнал при нея. С това той искал да каже – Втори път не излагам живота си на такива глупави прищевки. И праве този момък. Питам. Всеки от вас не се ли е излагал на риск за живота си, за някакви глупви прищевки? Не. Вие трябва да имате помежду си отношения на ученици. Онзи, който знае повече, ще върши повече работа. Който знае по-малко, ще върши по-малко работа. Но понякога гледам, че простите, които знаят по-малко, говорят повече от другите. Гледам някой път, аз седя при вас, а някой бърборят. Дори аз се стремувам за вас. Трябва да знаете, че аз не обичам лъжата. Много пъти вие говорите за Бога, че вярвате в Бога, че има един Господ, но... За кой Бог говорите всъщност? Той е Бог за когато вие говорите, това сте вие самите. Не. Така не се говори за Бог. Има един Господ наистина, към когото всички трябва да имате едни и същи отношения, както към Въздуха и към Слънцето. Когато някой каже, че има един Господ, в когото вярва, от мое гледище този човек няма никакъв Господ. Той е безверник. Тогава да определя какво нещо е вярата. Вярата се образува от същества, които седят по-високо от тебе. Безверието пък се образува от същества, които седят по-ниско от тебе. Следователно, ако си вярваш, ти си свързан с същества, които седят по-високо от тебе. Щом си безверник, ти си свързан с същества, които седят по ниско от теб. Та Когато някой казва, че е безверник, питам, какво седи неговото преимущество? Това показва, че ти си под влиянието на същества, които седят под тебе. Казвате. Де са тия същества. Не е важно де са. Но ти си един образец на тия същества. Ако имаш вяра, това показва, че си под влиянието на същества, по-високо от теб. Тогава ти си честен човек, изпълняваш дадената дума. Който няма вяра, той насякъде върти колелото. Та когато казвате, че вярвате в Бога, аз бих се зарадвал, бих желал това да бъде истина. Защо? Защото Бог ме създаде така, че Той в мене да урежда нещата. По-хубаво нещо от това няма. Вие казвате, че имате вяра, а колко пъти на ден се сменявате? Та ще знаете. Вярата се дължи на същества, които седят по-високо от вас и които са завършили своята еволюция. Ако вярвате в това, всичко ще се уреди. Но ако сте безверник, това показва, че сте свързани с същества, които седят по-ниско от вас. И докато вървите по техния ум, вашите работи никога няма да се оправят. Казвам Излизате вечер без лампа в тъмна на нощ и се блъснете в някой кло. Питам кой е виновен за това? Клонът или вие, или провидението, което е направило този клон? Вечер не се ходи. Който ходи вечер, той е лош човек. Който ходи денем, той е добър човек. Вълкът ходи вечер, а волът денем ходи. Вечер пасе. Значи, щом вълкът ходи вечер, а па пасе вечер, все едно и също нещо ли е това? Следователно, ще ви дам едно правило. Не върши една постъпка в тъмнината на нощта или не вземай никакво решение в тъмнината на нощта. Или другояче казано, Реши даден въпрос, когато има светлина. Щом трябва да решиш един въпрос, попитай тези, в които имаш вяра и които те ръководят, как трябва да разрешиш този въпрос или как трябва да поступиш. Тук са се навъдили на изгрева хора, които си служат с такива лъжи, каквито и в света няма. Тук има хора на невъздържанието, каквито и в света няма. Кажете ми какво е това нещо. Но казвам, знайте, че всеки ще носи лошите последствия на своя живот. Не искам да ви задължавам, но всички трябва да знаете това нещо. Защото именно не пипайте у нези бомби, които светът е направил, защото ще платите живота си. Вземете за пример Магдалина. Тя надминаваше всички в своята вяра. Вяра имаше тя. Но сега малко закъсава вярата си. Откакто се свърза с Джино, тя се свърза с същества по-низки от нея. И сега има желание да нареди един дом на Джино, както и на неговата майка. Тя не трябва да се жени. Нито деца трябва да ражда. Тя трябва да прекара един живот свободен от тези връзки, връзки да не мисли за деца, защото те ще бъдат хилави. Тя прекарва последния етап на своя минал живот. Магдалина може да бъде образец и в доброто и в лошото. Казвате. Не трябва ли да се женим? Защо ще се жените? Не трябва ли да имаме пари? Защо трябва да имате пари? Да давате по 40 на 100 лихвали? Но ние се отдалечихме от целта. Аз искам вие да бъдете ученици, да определите отношенията си към Бога. Тази трябва да бъде първата ви работа. За тази цел аз няма да ви проповядвам, но ще взема няколко души от вас при себе си. Да живеят един месец с мене и ще видят какви трябва да бъдат отношенията им към Бог. Без да ви говоря, вие ще видите. И тогава както аз постъпвам, така и вие ще постъпвате. Представете си, че вие сте здрав човек, но имате една слабост. Обичате да пиете. Един ден се напивате и в това време дойде ваш приятел в дома ви, вържи ви ръцете и краката с едно въже, обере ви и си отиде. Оставате така няколко дена гладен, измъчен, пожалтял, няма кой да ви помогне. Минавам покрай вас, виждам ви в това положение и веднага изваждам нощчето си от джоба, прерязвам въшето и ви освобождавам. Вие веднага тръгвате свободни и започвате да ми се оплаквате от неприятеля си, как сте пострадали. Няма защо да ми се оплаквате. Аз искам вие да бъдете свободни, за това казвам. Втори път гледайте да не ви вържат, бъдете внимателни. Ама аз не исках. Внимавайте за втори път да не изпаднете в същото положение. Вие сте направили една погрешка и за това са ви вързали. Всички вие правите известни връзки, които първо не са естествени. Вие искате да завършите приятелство, връзки, които не са естествени. И вие като света постоянно се удумвате. Казвате, еди кой си, еди къде си ходил, че идете и вие в света тогава. Какво лошо има в това, че някой обичал някого? Пък защо трябва да се месите в чуждите работи? Стига да е любов, но да не се лъжете. Ако вървите по този начин, аз ще ви оставя. Аз искам да бъда свободен. Не че не съм свободен. Аз съм свободен, но искам да ви кажа, че вие сте допуснали на изгрева същества, които са от ниша степен на развитие и аз не искам да се занимавам с тях. Те ще ви случат само, без да постигнете нещо. Те ще ядат и пият и нищо няма да ви помогне. Те ще развалят всичко. Има един брат тук, който е повече от 20 години тук и още не може да се откаже от тютюна. Така и много от вас боледуват, защото постъпките им не са естествени. Аз мога да направя един списък да покажа какви са вашите постъпки, сами да видите колко са неестествени. От такива постъпки не можете да имате никакви постижения. Сега въпросът е, какви ще бъдат техните постижения? Много лоши ще бъдат. Сега аз не искам да кажа какво ще бъде, не искам да предсказвам, но казвам, че пред вас седи една голяма опасност за главите ви. Вие можете да изчезнете. Не знаете това. Вие тук на Изгрева всички можете да бъдете пометени и това не знаете. Цялата съдба на България виси на косъм. Не само вие, но цялата европейска култура седи на една гнила града и може да се помете. Нищо да не остане от вас. Знаете ли това? Де ще отидете тогава? Вие мислите, че като сте си направили една малка къщичка, заградили сте я стел, че сте се наредили. Наредили сте се. Вие сте се уредили толкова, колкото едно животно. Вие нищо още не сте уредили. Един ученик ми разправеше един свой опит. Той санувал една действителност, от която нищо не разбрал. Санувал една голяма война, която се води в света с отровните и задушливите газове. Всички хора бягали, но умирали от задушаване. Чул някой, че му казал Вземи корени и от тя дишай, за да спасиш живота си. Значи, тия малките растения спасили живота му, да не умре от задушаването. Този ученик е видял бъдещата война. Как мислите вие? Тази страшна война ще бъде не само долу, но и горе. Навсякъде. И тук на изгрива ще дойде. Тази война ще бъде толкова страшна, каквато никога не сте виждали, нито сте сънували. Вие трябва да бъдете готови за тия времена. Сега мнозиня седят и казват Аз имам Господ, вярвам в Него. Ще дойде време, когато ти ще дишаш от корените на една малка тревица. Казвате, че тревата ви показва, че Господ е нагоре. Не само това. Но от тази тревица ти ще дишаш. Ти ще видиш Господа в тази малка тревица в водата, във въздуха, във всички хора, които ще ти помогнат. А вие често говорите против този Господ. Любовта към ближния. Това е любовта към Бога, който живее едновременно във всички хора. Така знам. Сега всеки си има по един Господ, но този вашия Господ няма да управи света. Христос казва. Както Отец ме възлюби, така и аз ви възлюбих тогава де е вашия Господ? Вземете, Христос не казва, че има един Господ, но казва Както Отец ми живее в мене, така и аз в него. А вие, като казвате, че имате един Господ, на когото се кланяте, този вашия Бог е един нидо, а да се кланяте на един идол, това е идолопоклонничество. Когато се говори за Бога, вие трябва да знаете съвсем друго положение. Преди всичко, ако вие за момент само влезете в мисълта, с която Бог ви е обгърнал, както и с чувството и с постъпките, с които Той ви е обгърнал, вие, обгърна, вие моментално ще изчезнете. Когато казвате, че имате един Бог и живеете в Него, аз имам предвид, че Той е работил във вас и ви казва, че Вие не му служите както трябва. Аз имам един ученик, който ми разправяше какви наставления му е дал Господ, когато му се е явил. Той му казал, Никога да не ме огорчаваш в душата си, никога да не ме смущаваш в ума си, никога да не ме слепоставяш в сърцето си и никога да не извършиш отвън една постъпка, която да хвърля петно върху моето свято име. Върви в този път. Ако не вървиш в този път, смърт те очаква. Ако пък правиш това, което ти казвам, моето благословение да бъде над тебе. Та сега вие се извинявате, че сте млади. Не. Вие нито сте млади, нито сте много стари. Аз бих желал да сте млади. Бих желал и да сте стари. Аз говоря за младостта и за старостта в съвсем друг смисъл от този, който вие влагате. Понякога аз съжалявам, като говоря за младите муми и момци, защото изопачавате нещата. Аз не вземам тия форми в този изопачен смисъл, какъвто вие им придавате. За мене младата мума и младия момък са такива, каквито Господ ги е създал. Старият дядо и старата баба са хора, които Бог е изпратил при мене да взема един съвет от тях. Младата мума и младия момък, старата жена и стария мъж, това са работници, които могат да свършат нещо. Не е въпросът за онези второстепенни неща. Някога пък говоря за любовни работи. Младата мома пише на момъка. Без тебе не мога. Без кого не може тя? Младата мома трябва да пише на момъка. Без тебе, Господи, който живееш в младия момък, не мога да живея. И младият момък трябва така да пише на младата мома. При всяко любовно писмо трябва да пишете на Господа, който живее във вашия приятел, а не на приятеля си. До Бога се отнася това писмо. Правилното разбиране е, че нито мумата може без Господа, който живее в момъка, нито момъкът може да живее без Господа, който живее в мумата. Само... По този начин може да се дойде до един правилен живот. А сега вие вървите по обратния път. Като ви наблюдавам, виждам, че вие живеете само с лавиране, с вътрешни лъжи. Не! Оставете вече лъжата на страна и свърлете я навън. Никой до сега не е успявал нещо с лъжата. Който не е изхвърли лъжата от себе си, той в нищо не може да успее. Ако искате един щастлив живот, ако искате да прогресирате като ученици, никаква абсолютно лъжа не трябва да има в вас. Казвате. Никой не иска лъжата. Да се откажете от лъжата, това значи да бъдете искрени спрямо себе си. Някой дойде при мен и ми казва Учителю, като ни гледаш, какво ли ни се смееш? Не, аз не съм от тези хора, които да се смеят. Какво ще се смея на котката? Когато отколката дойде при мене, аз се посрещам добре, но и държа една лекция, казва ми. Трябва да се оставиш от котешкия си характер. Пилци и штурци няма да пипаш. Като хванеш една мишка, ще изнесеш вън и там ще я пуснеш. Няма да я едеш. А после? Ела при мене. Аз ще ти дам да ядеш. Ще ти дам баница от как ме погледне и казва Мъчно е това учение То ни е останало от деди и от баби Казва Каквото е Скотката? това се отнася и до вас И вие казвате Мъчно е това учение Младият казва Отлично е това учение но не може да се приложи. Казвам на котката, че не трябва да яде мишките из козината и червата им, защото ще умре. Та и вие умирате, понеже не живеете хигиеничен живот. Какво трябва да се направи? Аз бих желал да имам тук, на изгрева няколко души измежду вас които да дадат пример на любовта. Те да бъдат като екземпляри. Тук любовта между млади и стари не е както трябва. Младите, когато се обичат, се крият, а старите гледат какво правят младите. Чудно нещо какво има да гледат. Младите ще направят точно това, което старите са правили. Младите трябва да изменят своите отношения. Какви трябва да бъдат отношенията им? Чисти трябва да бъдат отношенията им. Знаете ли какво значи чисти отношения? Когато мома залюби един момък, тя не трябва да изгубва своето здраве, но още по-здрава да стане. Това не значи, че тя трябва да затълстее. Сега ще приведа един пример, който ми падна на ръка тъкмо за беседата. На един американец, учен човек, дохожда идеята да се ожени, но иска да намери жена, която да бъде пълничка с лице като месечината. След 10 години търсене, най-после намерил такава мума и предложил да се ожени за него. Тя се съгласила. Като се оженили, тя започнала да става недоволна от своята пълнота и в нея се явява желание да стане тънка, за което се подложила на строк режим, следствие на което доста изтъняла. При това положение мъжът ти останал недоволен и завел дело да се раздаде жена си, като писал причините. Съдът, като разгледал делото, уважил исканията на мъжа, който при едно условие се оженил за жена си и им дал развод. Друг пример. Един французин искал да се ожени но той искал мума, която непременно да бъде суха, тънка, но красива. След 10 годишно търсене, най-после намерил такава мума, предложили да се оженят и тя се съгласила. Като се оженили в нея се явило желание да понадабелее малко, за което се подложила на специален режим в продължение на 4 години и затластяла. Обаче мъжът и започна да става недоволен от нейното затластяване и подал заявление в Съда за развод. Съдът уважил и неговата му оба и им дал развод. Какво трябва да се направи? Сухата трябва да отиде при французина, а затластялата при американеца. Та и вие понякога... Искате да бъдете тлъсти, а понякога сухи. Но нито с дебелината може да се живее добре, нито с сухотата. Защо? Понеже и двете жени изменят своите идеи. Американецът казва Суха жена не искам, пълна искам. Такъв е моят идеал. Французина пък иска суха жена. Този пример може да се приведе вътрешно. Вие имате известни идеи, които завеждат до резултатите на американеца, а някои довеждат до резултатите на французина. Обаче нито с едните, нито с другите идеи се постига нещо. Защо? Когато мозъчната система в човека е чрезмерно развита, тези хора стават много сухи. Когато симпатичната нервна система или чувствата вземат над мощи в човека, той става пълен. Но и сухите хора умират и пълните хора също умират какво трябва да се прави. Ще уравновесите висите силите на мозъчната и на симпатичната нервна система. Това показва, че между човешките чувства и между човешките мисли, между душата и духа на човека трябва да има пълно единство. Сега бих желал да не съм ви говорил това нещо, което ви говорих. За мен ще да бъде по-добре, ако съзнанието ви беше будно, но не е будно. До сега аз съм слушал толкова отрицателни мнения. Слушал съм и съм търпял неща, които не обичам. Аз съм човек, който обича абсолютната чистота толкова години вече как аз търпя всичко. Най-първо храната, хляба който правите. Те не са както трябва. Вашите мисли и чувства не са чисти и с това предизвикват големи пакости. Не е въпросът, че аз трябва и мога да търпя, но това не е добро за вашето бъдещо развитие. Вие сами ще се спънете от всичко това. Помнете, че онези, нези, които ръководят съдбините ви, втори път няма да ви създадат такива условия. Ще кажете, че Христос е душил да спаси хората. Да. Но ако вие не изпълните волята на Бога и Той няма да ви помогне, ще се отрече и Христос от вас. Мнозина от вас сте добри, но и добрите пак са заразени. Те са заразени от околната среда. Трябва да се създаде една хигиенична среда и в мислите, и в чувствата на човек. Изгребът трябва да бъде едно чисто място не само в физическо отношение. Аз не се спирам само върху вашите постъпки. Аз извинявам вашите постъпки. Но вие без да знаете ставате проводници на един съвършенно чувств свят от вашите мисли и желания. Вие трябва да затворите крана си за тези влияния. Направите ли една погрешка и справете я? Вие... Постоянно ставате проводници на тия течение, вследствие на което положението ви се влушава. Ако вървите по този начин, след 10 години ще се намерите в голяма сиромашия. Не мислете, че работите на света по този начин ще се уредят. Ако мислите така, съвсем криво мислите. Сега ще ви покажа един път, по който трябва да вървите. По този път много пъти сте вървели, но сте го напущали. Ако и сега го напуснете, не зная какво ще правите. Нишите същества сега искат да ви отпунят. Вие можете да отидете дето искате, не е там въпросът, но казвам... Вие трябва да държите връзка с онзи, който ви е пратил на земята. Вие трябва да държите връзка с унези, които сега ви кредитират със своите мисли и чувства. Следователно, нишите влияния трябва да се пресекат. Човек не трябва да се поддава на такива ниши влияния или с други думи казано, той трябва да Твори в съзнанието си по-големи прозорци, за да влиза през тях повече светлина и топлина. Той трябва да има една нова канализация и извор трябва да има. Само по този начин хората могат да се организират помежду си. Хората са дошли вече до това положение, но още не могат да се откажат от старото. Като не живеят добре, те се обръщат към съди, към адвокати и тям подобно. Но с това те влизат в рамката на света, от която мъчно могат да излязат. Защо ви са тези съди и адвокати, които не съдят добре? Право е всеки да си има адвокати съдия вътре в себе си, който да го съди. Той ще бъде добрия съдия. Та сега мнозина от вас боледуват и то по единствената причина на своя неестествен живот. Често човек боледува по своя вина, а понякога и по вина на другите. Казвам. По този начин новата наука не може да се приложи в живота. И сега, за да станете силни, вие трябва да минете през известна подготовка. Това нещо не става така лесно. Ако е въпросът да ви накарам да вярвате, то е лесно, но тази вяра не е сигурна. Не е само до работата, която до сега сте извършвали. Ние трябва да строим. Те първа имаме работа, която трябва да свършим. Ние трябва да строим. А ако само гледате как другите строят, нищо няма да излезе от това. Ако само другите работят, а вие не работите, пак нищо няма да излезе. Ако в света само вярвате, че има Господ, без да изпълнявате Неговата воля, тази вяра няма Никакъв смисъл. Някой казва: Напразно изгубихме времето си. Да бяхме в света, повече щяхме да придобием. Та според мене всички съвремени хора напразно губят времето си. Казвам не само тук, но и в живота. Всичко е изгубено. Та да, да не изгубим живота си, ние трябва да дойдем до правилните вярвания. Не е въпросът да се отказваме от живота, нито от богатството, казва някой. А аз не искам богатство. Не е въпросът там. Ние трябва да бъдем и богати, и здрави. И това богатство, и това здраве трябва да го употребим на място. Ние не трябва да бъдем бедни хора. Освен това, ние трябва да бъдем даровити. Кой каквато дарба има, той трябва да я развие. Сега вие седите и чакате, като дойде Христос, тогава да постигнете нещо. Мислите ли, че като дойде Христос ще ви повика такива, каквито сте? Не. Христос никога няма да дойде в света по начина, по който вие разбирате. Щом приемаш храната си? Христос е дошъл вече в тебе. Щом имаш желание да изправиш живота си, Христос е душъл вече в тебе. Щом имаш желание да учиш, Христос вече е душъл в тебе. Това аз разбирам по на Христа. Вие казвате, като дойде Христос, той ще осъди работите. Оставите ли Христос да ви съди, вашата работа вече е загазена. Вие съвсем сте закъсали. Христос не е дошъл на земята да съди хората. Там е важното, че съдбата ще започне най-първо от Дума Господе. Обаче едно трябва да знаете. Учениците не трябва да бъдат съдени. Остане ли ученикът да го съдят, той вече не е ученик. Единствените хора, които няма да бъдат подложени на съдба, това са учениците. За ученика съдба няма. Щом ви съдят, вие не сте ученици. Ученикът сам трябва да изправя погрешките си. Тъй на вас казвам. Изправете погрешките си. Втори път едно ще знаете. Ако сами не изправите погрешките си или всеки едно го ще викам лично да му кажа погрешките или ще го оставя сам да си понесе последствията. Последствията ще седят следното. Един ден като вървите по пътя, ще паднете на улицата и ще си заминете. Всичко ще се свърши с вас. Но аз не искам това. Не искам смъртта да ви изяде. Едно се изисква от всички. Служене на Бога. Аз имам една архива, в която съм събрал всичко. Всичко, каквото сте направили, един ден ще бъде изнесено. Всичко ще изнеса със сред факти. За тази цел аз имам доста картини събрани. Какво сте правили през времето, докато сте били в школата? Като видите тези картини за добро и за зло, вие ще се очудите. Аз имам цяла серия от такива картини. Не отлагайте нещата, но обърнете една нова страница на живота си. Без тази нова страница и новото в живота не може да дойде. Без любов в света новото не може да дойде. Сега и аз искам от вас да приложите по възможност най-малката любов. Най-малката любов седи в това, да не смущавате Господа в себе си. И писанието казва Не огорчавайте духа, с който сте запечатани. Щом се натъкнете на някаква мъчмутия, спрете се малко и помислете за Господа. Сега, като се говори за науката за четните и нечетните числа, трябва да знаете, че тия числа имат отношение към сърцето и към ума на човека. В тия числа има известни изключения. Например, ако отидете в цяла Европа, никъде няма да намерите числото 13. В никой хотел няма да намерите стая номер 13. Ще намерите числото 12, 12 и половина, но никъде няма 13. Числото 13 е фатално. Христос имаше 12 ученици и с него ставаха 13. Но беше разпнат. Навсякъде дето има едно съчетание от 13 души на физическото поле. Тази работа няма да успее. Ако имате 12 добри мисли и вие станете с тях 13, непременно ще ви сполети съдбата на Христос. Какви бяха тия 12 ученици на Христа? Кой беше 12 я Юда. Той беше и касиер, той пазеше парите. След заминаването на Юда, учениците хвърлиха жребие, за да изберат друг на негово място и избраха едного, а после и апостол Павла, с когото станаха 14 ученика. Сега християнството вървиш числото 14, което е число на жертва. Числото 13 пък е число на кражбите. Ти се представяш, че вървиш добрия път в доброто, а вътре в тебе работата седи по съвсем друг начин и казваш да си уредя работите. Една сестра ми казваше един ден Учителю, ако нямах вяра, не бих седяла тук Никаква вяра нямаш Вярата не е външно нещо Тя трябва да дойде от друго място Както умът не е даден на човека отвън Така и вярата не му е дадена Тя от друго място иде Вярата е колективна сила. Тя е сила на много същества, които влагат вярата си в тебе. Те имат доверие в теб. Те правят каквото ти е необходимо, те ти помагат, а ти мислиш, че ти правиш това нещо. Та Вярата е връзката с същества, които седят по-високо от тебе. Безверието пък е връзка с същества, които седят по-низко от теб. Щом почнете да губите вярата си, свържете се веднага с същества, които седят по-високо от вас. Не търсете да се свържите с човек като вас. Свържете се с такъв, който седи по-високо от вас. Ако вие нямате един такъв образец, то и вашата вяра не може да се прояви и усили. Казвам, това е за вашето щастие. Вие искате да бъдете щастливи. Аз искам да ви покажа пътя на щастието. Това е целта в живота. От щастието зависят и много други работи. Вие Искате да отидете на ония свят, да намерите пътя и да бъдете щастливи. Вие искате и да забогатеете. Не е лошо това, но трябва да знаете законите, по които може да забогатеете. Вие не можете да бъдете богати, ако не сте в един уреден живот. Защото ако добиете богатството по друг начин, и живеете в един неуреден живот, вие ще създадете около себе си краци и разбойници, които ще ви ограбят. Даже и здравето е от другия свят. За сега нито един от вас няма едно тефтерче, в което да си забелязва всяка добра мисъл, която е дошла в ума. Вземете си едно малко тевтерче и като ви дойде някоя добра мисъл, веднага си я забележете. Също временно си забележете какво е било времето, когато ви е посетила тази мисъл, дали е било облачно или ясно, колко е часът и минутата. Също така, като ви дойде една лоша мисъл, пак си забележете това в тевтерчето. Тъй, важно е да знаете годината, месеца, часа, минутата, както и това с кого сте се запознали в това време, също така да знаете как се е развила в последствие тази мисъл. Забележете си тези данни. Те са важни. А сега всички очакват наготово, като отидат на този свят. Там Господ да им уреди работите. Като отидете в онзи свят, и там трябва да учите. Онзи свят е място на учение. Там не търпят непроверените работи. За всичко трябва да държите статистика. Че ако тук не помните нещата, на ония свят няма да помните. Дойде някоя сестра или някой брат при мен и ми казва. Говори ми се нещо на сън. Но не мога да си спомня какво ми се говори. Те искат да кажат, че духът им говорил нещо и казват. Аз бях като една траба, проводник. Аз бих желал да не бъдете траби, но да бъдете. Са работници. Вие трябва да вземете участие във всичко, което ви се говори и умът и сърцето ви да се радват. Не трябва да казвате, че ви се е говорило нещо, но не помните. Били сте медиуми. Оставете тези работи. Дошъл духът, казал ви нещо, а вие сте чули нещо несвързано. Не, когато духът говори, той говори много свързан и първо вие се учете, а после учете другите. Когато аз държа една беседа, първо аз се уча от нея. Когато науча всяка една мисъл много добре, после работите ми се откриват. когато учителят преподава и той самият се учи. Вие казвате. Учителят всичко знае, той няма нужда от учение. Вие не разбирате какво нещо е учителят. Учите се всякога. Ако вие не можете да се учите от това, което Бог ви говори, никой не може да се учи от вашето учение. И сега, като ви говоря толкова много, аз нищо не губи от това. Аз се радвам на това, което съм говорил. Аз ще си взема беседите и ще си замина заедно с това, с което съм говорил. Един ден ще си взема беседите и ще си замина. Аз ще си взема своето богатство. Нищо не съм загубил от него. Но аз желая и вие да не останете си ромаси. Ако останете си ромаси, ще има плач и хълца не подир мене. И тогава мога да ви кажа каква ще бъде съдбата ви. Мене е съдбата на грешните хора, не ме трогва. Но вие. Не трябва да се разколебавате във вярата си. Христос казва, Който се усъмни във вярата си, той ще усиромаше. Затова и аз казвам, Не се разколебавайте във вярата, която ви е дадена. Щом имате едно убеждение, не говорете за него, но поддържайте го в себе си. Щом говорите за убежденията си, ще ви поставят на изпит. Щом издържите във вярата си, във всеки дом ще има радост и веселие. Ако някой брат или сестра закъсат, съберете се няколко души, помолете се за него и ще видите как работите му ще се уредят. Ако нямате нищо в чобовете си, можете да се молите. Ако имате пари, ще отворите кисиите си и така ще помогнете. Аз съм за помагането, но не и за даването. Дава се само това, което имате даром, а от това, което вие имате, помагайте. Помощта трябва да бъде взаимна. Всякога трябва да си помагате. Итай. Нека положим сега закона на любовта като закон на изправление. Нека положим мъдростта, от която светлината ще дойде. Нека положим истината, от която свободата ще дойде. И да направиме първо опит. За една седмица да бъде този опит. Сега аз искам нези от вас, които вземат участие в този опит, да станат силни, да станат велики. Какъвто и опит да ли се даде? Вие искате на наготово да влезете в опита наготово, а другите да го правят. Без опити не може да се влезе в Царството Божие. Писанието казва Опитайте ме и вижте, че съм благ. Сега ще ви дам едно негативно правило. За една седмица няма да се поздравявате. Кой как мине по край някого, няма да го поздравява. Ще минавате един по край друг, като че ли сте чужди и непознати хора помежду си. Колко души от вас искате да направите този опит? Като минавате, ще бъдете като непознати. Ще се запитвате. Какво правите, господине? Ще мислите, че сте съвършенно непознати хора, с които едва сега трябва да се запознавате. Няма да си вдигате ръцете, няма да си говорите като познати. Искате ли първо да направите това упражнение? Вие правите по-лоши работи от това, а сега упражнението не искате да направите. Тогава правете каквото искате и ходете където искате и както вие си знаете. Но сами ще си носите последствията. И аз не искам да нося никакво осъждане. Тук нито един от вас не върви както трябва. Нито от младите, нито от старите. И за това аз няма какво да си играя с вас. Правете каквото искате и каквото намерите за добре. Само Божията любов Носи пълният живот. Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 15 ноември 1933 г. в София.